än ett växande stöd för uppfattningen att Sverige utvecklas i fel riktning. Arbetslösheten dröjer sig kvar på en hög nivå. Den ekonomiska oron ökar, liksom kritiken i välfärdsfrågorna. Mot den bakgrunden är det naturligt att den sittande regeringen hålls som ansvariga för tillståndet. Tidigare är det de mindre allianspartierna som fått betala priset– –men nu börjar det vikande stödet allt tydligare påverka även Moderaterna– –om man når sin lägsta nivå sedan november 2009– för de övriga är främja ytterst små och man förefaller nu var nere på sin absoluta kärna. Att miljöpartiet tappar handlar sannolikt om att deras frågor nu kommer mer i bakvatten i relation till exempelvis jobb och välfärd. Det mest uppseendeväckande resultatet är att Sverigedemokraterna nu stöds av 11,6 procent vilket är en ökning med 2 procentenheter sedan juni. Stödet för SD är nu större än någonsin vilket förstärker bilden av en omfattande missnöje bland väljarna. Ja, jag noterar att det här när det gäller demoskop är frågan om telefonintervjuer. Där vi regelmässigt brukar få lägre siffror än vid internetmätningar och likväl så får vi 11,6%. Ja, nu får det bli en musikpaus och jag har tagit fram en CD som heter Eddie Medusa Collection. Och jag går ut lite försiktigt med Medusas version av Rolling Stones, list 1 från 1964, it's all over now. Nu lyssnar till Radio SD. Förra gången så hade jag besök här i studien av Robus Senkrist, siksordförande för Sverdimokraterna i Stockholms län. Idag så får ni nöja oss med Robus den blogg och jag har valt delar ur en artikel som lades ut den 10 juli. Hymn till en döende civilisation. Romarriket omfattade större delen av Europa, Nordafrika och en del av Västasien. Det är ett av de stora välden i världen som varit längst i cirka 600 år. Romariket förföll steg för steg. Orsaken var förmodligen inre stridigheter samt själviskhet och girighet hos de enskilda makthavarna i det riket. Det finns ett gammalt ryskt ordspråk som säger att en fisk alltid ruttnar från huvudet. Men det menas att det samhälleliga förfallet alltid börjar i toppen hos eliten och makthavarna för att sedan sprida sig nedåt. Andra väldiga härskardömen har ju rönt samma öde av samma orsaker- vi börjar se tydliga tecken på att den västerländska civilisationen börjar luckas upp i kanterna och denna upplutning är också tydlig i vårt svenska samhälle. Kans kanske är tendenserna speciellt tydliga just i Sverige. Självklart kan olika tendenser beskrivas både i positiva och negativa ordelag beroende på vem som beskriver verkligheten. Men det är inte längre självklart att våra lagar ska följas och att brott mot dessa bivras skulle när jag växte upp beskrivas av alla som ett mycket allvarligt samhällsproblem så är det inte längre. Man kan beskriva detta som ett utslag av medmanslighet som i fallet med vård åt illegala immigranter. Men det som inte tas med i beräkningen är de långsiktiga, mycket allvarliga negativa effekterna för vårt samhälle. Som att vården eroderas för alla skattebetalare och att laglydigheten urholkas inifrån. Varför ska människor som arbetar och betalar skatt följa lagen när andra inte gör det? Vi ser andra tecken på samhällets erodering. Vår sjukvård klarar av mycket avancerade operationer och kan rädda liv där det fordon var omöjligt. Nu börjar då kostnaderna slå i taket och tillgängligheten blir allt mer problematisk. Vi tvingas också konstatera att vi har lägst antal vårdplatser i västvärlden. Antalet feloperationer och slarv ökar också alarmerande mycket. Samtidigt som vi har denna utveckling röstar alltså riksdagen genom fri vård de som befinner sig här illegalt. ...och kanske fått avslag på sin asylansökan av världens kanske generösaste asylsystem. Ett hett samtalsämne är den svenska skolan... ...där Sverige hela tiden halkar efter övriga västvärlden och flera asiatiska länder. En förklaring är att vänstern från 68-rörelsen... ...lyckades besätta viktiga positioner i till exempel Skolverket och politiska nyckelposter. Utbildningens förflömning har nu ett tydligt utslag... Lärarnas auktoritet har minskat och föräldrar med oregeliga barn har satt agendan i klassrummet. Spiken i kistan var skolans kommunalisering, orkestrerad av Göran Persson. Allmän samhällsservice som posthantering och apotek har lagts ut på entreprenad. Det fungerar på de flesta ganska bra, men vissa gledbruksregioner har drabbats negativt. Allt fler banker har slutat med kontanthantering- Samtidigt som avvecklat bankomater är i råndrabbade utanförskapsområden. Istället för att sätta de kriminella bakom lås och bom så avvecklar vi kontanthanteringen. Infrastrukturen anpassas inte efter befolkningstillväxten. Vi ser det dagligen i Stockholms transportsystem. Dessutom har stora delar av den kollektiva trafiken lagts ut på entreprenad. Varvid ett jättelikt underhållsbehov uppstått. Att syssla med underhåll ger ju inga direkta vinster för aktieägarna och hela systemet fallerar. I själva verket så är vårt tågnät ett så stort underhållsbehov för att få det i bra skick att samhället har små möjligheter att klara av det ens på lång sikt. Vi talar här om riktigt stora kostnader som naturligtvis aldrig offentliggörs. Ulf Adelson för detta styrelseomförande i tvingades avgå när han försiktigt snuddade vid problemen. Kriminalpolitiken ser verklighetens folk på med oerhöll bestörtning. Unga kriminella misshandlar en pensionär i Göteborg genom att alls sparka honom när han ligger försvarslös, vilket medför svåra men för livet. Orsaken är att han sagt till ungdomarna när de bråkat med hans hund. Straffet blev samhällstjänst för detta synligen grova och grova brott. Ett straff anpassat för vårt gamla folkem där alla lydde gårdens satskärring. Här är bristen på förståelse total mellan den allmänna rättsförfattningen och påföljden. Den är så total att inga broar kan byggas och det representerar också ett samhälleligt förfall. Brandväsendet har sänkt sina intagningskrav och sysslar med ren potering för att få en mångfald i sin arbetsskador. Att människors liv riskeras och förmodligen i en framtid går till spillo är det ingen som tar ansvar för. Media det är en av huvudaktörerna i den beskrivna utvecklingen. Konkurrensen gör att medierna inte speglar verkligheten utan snarare tillverkar den. Samhällets har gått hand i hand med mediernas erodering och utvecklingen hänger självklart samman. Det är medierna som driver på utvecklingen mot det som vi vanligtvis kallar politisk korrekthet och politikens emotionalisering. Samtidigt med den här utvecklingen ser vi en flora med alternativa nyhetskällor växa fram på internet- Typiskt nog så hårdnar tomläget från traditionell media och vissa samhällsdebattörer mot den alternativa medien Ett färste exempel är den oerhörda ansträngning som har gjorts för att koppla samman SD med apixlat trots att något av de aldrig funnits. Försvarsdebattörer och senare eh, försvarspolitiker deklarerar att vi om några år efter ytterligare upplösning sannolikt kommer kunna försvara en specifik ort i en vecka. Då krävs att fienden i god tid innan, helst på kontorstid, talar om var de kommer att sätta in sin stöd. Sätt detta i kontrast till den tid när jag gjorde militärtjänst. Sannolikt hade vi då kunnat hålla ett sovjetenom rösta till tänderna stången en viss tid. Även taget det samhälleliga förfallet i vaktande är utvecklingen obegriplig, nästan bortom mänskligt förstånd. Om vår regering hade ersatts av ryska infiltratörer hade de sannolik inte vågat rösta ner på detta sätt av rädsla för att avslöjas som just infiltratörer. Och har blivit bättre i vårt samhälle. Självklart har utvecklingen gått framåt på många områden. Den elektroniska utvecklingen har gjort enorma framsteg och underlättat både produktion av varor och kontakter mellan människor. Stora framsteg har gjorts inom avancerad medicin och rön om barn Funktionsnedsatta lever bättre liv idag än det för bara decennier sedan kunnat drömma om. Tyvärr så hotar av samhället på sikt även dessa samhälleliga framgångar. Men att bara måla utvecklingen svart är inte heller trovärdigt. Vad är roten till vårt samhälleliga förfall? Vi har diskuterat detta tidigare och flera orsaker har nämnts. För att inte upprepa oss ska vi nämna en orsak som inte förs fram så ofta, nämligen politikens emotionalisering, där media har drivit på utvecklingen. Fordom hade vi tråkiga, inte alltid medieanpassade politiker. Dessa makthavare förvaltade landet och grundade sina beslut på vad som var långsiktigt bra för hela nationen. Självfallet kom en del människor i kläm i sådana långsiktigt, logiskt grundade beslut. När medier, och framförallt tv fick all större makt under 60-talet kunde media lyfta fram enskilda fall och ställa den förvaltande politiken mot väggen. Framförallt tv fick sådan enorm jönsavskraft politikerna var tvungna att anpassa sig till den nya tiden där enskilda fall kunde avgöra en framtida karriär en annan typ av politiker kunde också snabbt göra karriär istället för det tråkigt faktabaserade politiken kunde människor med förbläs för dramatik och känslor i samband med enskilda händelser göra karriär och snabbt nå maktens boningar media kunde snabbt profitera på enskilda personöden där det gick att väcka publikens känslor det hela blev en mycket ond spiral där hela nationens politik byggde på enskilda känslobaserade händelser. Det enda sättet att hindra eller dämpa det nationella förfallet är att försöka vida utvecklingen tillbaka. Beslut måste fattas på rationella grunder och inte medialt dramatiska enskilda händelser. Detta lär inte gå att göra utan att starka krafter tar fighten och konfrontera media och det politiska etablissemanget med den urspårade utvecklingen. Låt oss slå fast att styra och förvalta ett land på ett ansvarsfullt sätt kan aldrig bli en dockersopa, där det gäller att framkalla en och annan tår hos publiken i deras respektive tv-soffor. Ja, så skriver Robsten på sin blogg den 10 juli under rubriken Hymn till en döende civilisation. Och då är det åter dags för en musikpaus med Eddie Medusa och detta får då inleda dagens kulturella inslag. Gasen i botten i en inspelning från 1981- That was everything. Det här är Radio SD Och nu till Tommy Hanssons blogg och hans artikel om Eddie Medusa Tommy Hansson han berättar så här Det finns väl egentligen bara en svensk artist som kan jämföras med Eddie Medusa När det gäller skandaler och det är Johnny Bode Den offentligt produktiva Eddie Medusa släppte under sin mer än 30 år långa karriär 40 album, 50 kassetter och skrev drygt 900 låtar och sketcher Bland alla mer eller mindre bizarra alster om sex, sprit och håll igång, finns faktiskt också ett och annat mer seriöst bidrag. Medusas framtoning ledde till att han kom att kallas raggarnas kung och att hans musik fortfarande uppskattas framgå av de ganska talrika hemsidor som ägnas hans minne och verk. Edemedusa föddes som Errol Leonan Norstedt i göteborgska örgryte 1948. Han avled i sitt hem utanför Växjö 2002 efter ett hektiskt och självförbrännande liv. Uppväxten var problematisk. I hemmet förekom såväl våldsamma inslag som mycket alkohol. I 13 års ålder hade Errol bott på 30 olika ställen i förutsättningsvis Småland och Västergötland. I skolan blev han mobbad. I 15 års ålder började Errol spela gitarr och det visade sig att han var mycket musikalisk. Han trakterade under sin karriär även elbas, saxofon, klaviaturinstrument och piano. På 1960-talet var han med i flera band. 1975 utkom den första egna skivan som kort och gott hette Errol. Den floppade dock rejält. Här efter börjar El Nordstedt profilera sig som galning och kallade sig E. Hitler. Hans band kallade han först Luftwaffe. Men bytte namn till ett något mindre kontroversiellt luftkaffe. Musikkassetterna sålde han på postorder via tidningsannonser. Eron Nordstedt hade dock en annan och mer konventionell sida som gjorde att han skrev låtar till dans- och svängtåsband som striplers och trio med bumba. Förutom de burleska och grovkoniga låtar han skulle bli legendarisk för gjorde han med traditionell rockmusik med engelska texter och även ett tämligen seriöst svenskt med titeln Vasen i botten. Idén till artistnamnet Eddie Medusa fick Nordstedt genom ett naturprogram på tv som handlade om maneter. 1979 kontaktades han av CBS Records och gjorde ett album med, al med namnet Edemedusa Medusa under Roaring Cadillacs det blev en omedelbar succé. I bandet ingick en ung gitarrist som hette Jon Norum som blev mest känd som medlem i det svenska hårdrockshjältarna Europe. Parallellt med Medusa-karriären fortsatte Nordstedt med i e hitler -styrket. Han började med tiden titta allt djupare i glaset vilket ledde till svåra alkoholproblem. Det kan väl därför sägas vara stilenligt att en av hans absolut största hits heter Mera Brännvän". Denna låt är delvis en drift med Centerpartiet på sin tid omtalade riksdagsman En Torsten Bengtsson. Genom sina låtar och sin provocerande grovkorniga framtoning kom den så kallade motorburna ungdomen att sluta honom till sin varm. Till de absoluta favoriterna hörde onekligen punkjävlar som tar heder och ära av Johnny Rotten i Sex Pistols, liksom alla andra punkare. 1981 åkte Edemedusa dit för Rattfylla och dömdes till en månads fängelse. Efter bara fyra dagar på skänninganstalten fejkade Medusa dock ett närsamma brott och fick tillbringa resten av tiden på en klinik i Falköping. 1993 kollapsade Edemedusa under en turné och fördes till sjukhus. Den medicinska expertisen konstaterade att han led av förstorat hjärta Incidenten blev en veckaklocka för Medusa som nu slutade dricka och började träna. Han återföll dock i missbruket och avled i hjärtinfarkt den 17 januari 2002. Det som är mitt tycke ger en i skimmer åt Medusas stund om ytterst vulgära och grova texter är en sorts självironisk glimt i ögat som är rätt avväpnande. Det gäller även de gånger denna artist excellerade i låtar med sexuella motiv. Edemedusa fick under sin 53-åriga levnad tre barn med lika många kvinnor. Bilden av Edemedusa blir inte fullständig om man inte tar med beräkningen att han innerst inne var en troende människa med Jesus som förebild. När han dog uppgick hans banktillgångar till 389 kronor och skatteskulderna var 600 000. De efterlevande ska dock inte ha behövt oroa sig särskilt mycket då hans musik har sålt guld efter frånfället för elva år sedan. Medusas nordställs tro som bland annat gjorde att han kände skam för vissa av sina låttexter framgår inte minst i den kritikerosade dokumentärfilmen Eleganten från viderna, filmen om Eddie Medusa som visades SVT 2010. Eddie Medusa är inte längre med oss men hans musik lever vidare med obändig kraft och energi. Det är bara att lyssna och njuta avslutar då Tommy Hansson. Jag vill närma slutet av dagens program. Det går bra att kontakta Radio SD genom e-post 0bostrom eller genom att skriva till Radio SD CO Boström, Box 6007-129-06 Hägersten. Vi avslutar dagens program ytterligare några låtar med och skrivna av Eddie Medusa. Det är Hallå Louise, Jag vill ha en Grammis- Punkan och raggan samt gubbarnas heavy rock and roll. Tack för idag och på återhörande. Hej!